а вже як слово, яке добре про людину Ноздогін скаже, гарант, що тобі буде файно. Як спали, Василенко, Чи то заспівала, чи запитала чи в'ючку крива качка, зненацька перервавши її ліниве думання. У навіть у потімках зробилося так, якби в очі їй сипнули жменю солі. Гаразд, а ви, цютко, Василина з несподіванки злості ледь стрималася, щоб не назвати свою теску качкою. Проте назвали її так, як замолоду називають в селі кожну Васюту Цютка, тобто зменшеним від Васютка. Про себе чев'ючка лиш сплюнула через ліве плече на його шлях трафить. І сьогодні не пощастило. Можна вертатися. В селі знали від народження кривонога Василини, який, не криючись, призвішкувалися кривою качкою, володіє чимось більшим, ніж простим ворожбитством. У той намагалися на язика, а тим паче на очі їй не отрапляти. Нічого доброго з качених здань ніхто і ніколи ще не чув. Тим часом цютка порівнялася в темряві з чев'ючкою і ухопила її правий лікоть лівою долонею. «Не знати, якою чуми ви тут собі нічкуєте, Василенко, як коло вашої хати вже крутиться вогонь. Не будьте такі безпечні. То байка, що ви великі багачі, але ні один багач Бога за бороду ще не тримав». Та й пішла в темінь, наче привид. Без будь-здоров, фойдуючи на всі боки широкою майже циганською спідницею. Та ще з у болота, яке дурне вигадала, сплюнула на в'ючка, але додому повернулася. А дочка того дня почула в череві перший поштовх дитинки. І їй нарешті відпустило. Без ворожки. У четвер зранку Кирило сказав Василині ладувати бебехи. Це означало, що у досвіда з четверга на п'ятницю Чев'юк із синами рушає на полювання. Після такої команди Василина свою роботу знала на пам'ять. На п'ятницю – пісний день. Клала до грубого шкіряного рюкзака заплечника – дерев'яний гарчик-бочечку із різьбленим олиним на ручці, а в гарчик – квашену капусту з опеньками. Тоді вже пекла пісний малай, круглий кукурудзяний хлібець, варила бандулі, білу квасолю завбільшки з півмізинного пальця і заправляла її смаженою на олії цибулею. А на суботу за їжу гризоти не ніколи. Величкий кус пожовклої торішньої солонини, Дві-три головки літнього часнику, Два кулаки полонинської бринзи, Бараболяна кулеша, Десяток-два бараболі сирої, Та й буде. Полювання – штука прибутна. Чев'яки ніколи не знають біди за м'ясо. Ну, в селі дехто лише на Різдво та на Великдень Того скорому бачить А Василині внуки Буженину хіба що тільки в найдовший піст не пробують Бо то таке, не на зайця ж ходять чоловіки до лісу А все на дичину велику Як підріжують дорогу та укоротять кулею рило дикому кабанові Вистачає того твердого свинського м'яса сала не на один місяць і з дикими свинями чев'ючка має свою потаємну історію, бо найбільше любить, особливо лютої зими, снувати перед сном, повистеленій грубими свинськими шкірами підлозі кімнати спальні. Любить слухати, як у печі потріскують дрова. Дивитися, як язики стриноженого вогню вириваються між кілець плити, вдихати смачний буковий димок. Василина М'яко майже навшпиньки, подовгу затримуючи крок, ступає до розстеленого ліжка. Жорстка, непідстрижена щетина свинської шкіри твердо колебосі її підошви.